Why is it Shirève Arşab Nil O. Seferə –Sını Və qəl söz Census namadın vəf benefiting. Temmim alır ordur. Baklama dən имə temmim alır. Garat Transformə –məta Peyrambaş İbin Abbasov, və yola məhəbbət memetri. 28 PM Peyrambaş Autosalon yolbaşçılarından biri. Eee, yani evində idi yoldaşdan bir mənə idi və başqa havaya yanında idi. Və bu cür olan 2 çi Peyrambaş Allahsən. Bizə baxdı, onunla yani görüşmək istədi. Amma yani, onlar Peyrambaş Autosalonla görüşmüşdülər İlki kişi Ferhambar salam veranda ona çağat vermedi, salamını qatarmadı Ferhambar saraqsa nəyədi? Salam qatarmadı, anləni sürdü, bir dən divara Güzünə sürdü, bir də Allah'ına və səra salamı çağırdı Və burada, əməli, hə üç dənə məsələyə çoxmuşdur Birinci, qalaxusdan hə hə namazdan çarşı birdən Təmim almağa, ikinci, bu zaman su taq diyəndi, təmim almağa, üçüncü də su varlar ki, qudrətini çapmır. xəstədir, qanda su axır, lakin su, yəni, hə, təalifi çapmır, onda təmim ala bilər o adam. Həlində, bu da Peygamber sağsan anadı, ama indi göstərir ki, yəni, indi burda bilə nə üçün təmim aldı, mən küsrlüyü oxuydu, o bizim salamda Allahın adlarından biridir. Allah. Həmin keçərlən Allahu. Ay bilə. Biz burada nə mədəfəyəmiz Allah. Əfərləyə aləyhi təmmənni, suğanla səfəd olunur. Vəcib burada, məqsəd budur ki, məscəddə bu onun çıxıqı ilə Məhəmməd səllallahu əleyhi və səlləm etmişdir ki, əgər birdan namazı vaxtı çıxıbsa, ki birden namazın vakti tutta küsip namazın durmursan və boyunda kusur var, nəsələn? Kusal Və, baxırsan ki, kusla olsan, namazın çıxacaq. Nəyəyəsən, ne, təm var, namaz olsan, yoxsa kusla ol namaz olsan, labdına vakt da. Və burda Allah var, bazılar dəyir ki, vaxt mühümdür. Vaxt mühümdür, ona görə təm var, namazı gör. vaxt mühümdür amma obsuzlar ilə keçə bilməz. Bu yox, təhərət mühəndisi. Bunu zəhmət. Anının qəsmi mühəndisi. Vaxt mühəndisi. Ona gəl dikləşək. Sonra Amada düşün ki şarat yoxdur və şarat. Ha, buna şarat gətirməyin. Nə vaxt baxılsa on dəfə mələqətə baxsan inşallah. Amada qoyanda bu poçt. Yəni hər dəfə hər 2 dəfə ana formatna Bəli. Yox, fəqət yəni o zaman da bilməsin. Baş biri tənə ilə qalsa, o qısa fəqət alınmaq lazım. Ayındır. Çəki təmin oldu ki, təmin çər təmin bir tə. an yola. Azıqlar araca kuşlarına, həcə təmin alınan da sonra lazım et, bastamaz almaz. Adın bu, də, Yox, təmin ala ala bastamaz alabilməzsən. Bastamaz alırsan, kuşlu alanda. Kuşlu alandan sonra bastamaz almaz. Amma təminlə kuşlu alırsan sələ topağına, o da bastamaz almırsan. İdər pozulsa, daxtamaz olun. Temmhimin pozulur, daxtamazı pozan şeyler. Bıra sakin, ses gəli oradan. Yani, temmhimin pozulur, daxtamazı pozan şeyler. Zəhkərlər temmhimi aldı, namaz kıldı, sonra o namazını çatır, lakin daxtamazı poza, nəsəl, gerir sifir. Təxər temmhimi Lakin, ələ süt aksa, tar ki öğret yerini, insanın günah yakçıdır. Tar Su, orda iştək mələ açıdır, yəni övrətiyin, yumarqası arıq, aydın dəyir, təmizləməyib. Ama bələ hətta bu su almayacaq, su əlazində o dastımın almağa. Təmibəlsən yəni. Aydın dəyir? Yəni, yenə təmibəli bilərsən. Haa. İçməə su getirməsən. Korksan ki, içsən, dastınızı alsan, təmibələ... Təmibəlsən, içməyə su qalmıcaq. Onda təmin alı bilərsən, ədun dəyir? Harun təminlə, bir daha təminlə, təminlə olan namazları. Soğlam alı, heç nədən beynilmə Yəni şərat var, xəstə dövrsən, kürün çatır Hələ-hələdən təmin namazları təmbəldir etməyə o cür beynilməyə, yəni daxtamaz alıb. Şəyəyə o daxtamaz, təminlə nəxsəldir. Daha təmin dəyib, vəcə səbəb olacaq təmin alıysən. Allah babis ilə Korkursam, məsəl, çıxmağa bağlar və ya... Yəni, cürbəcəm vəziyyətə olar və, İsa təmin olar və. Yaxşı, sonra... Ha. Onda gör, durmursansa, ha, görmursansa, süpün vəqli çıxıb, onda yaxşıdır, güsurlə alıq, sonra görəsən. Gansın görə, onu təminlə durmaq. Çünki akıl gedikməsən. Sen süpdə təminləşsən, çünki vəqtini çabasan. Eğer bu, bitib, vəqt çıxır. Yəni, təminlə durmağa yaxşıdır olanda. Onda Yax, səol bu qarq rahmələ buyurur, vab ad mütəyəmmim həl yufə qotiyyəmə yəni, təmmim olan adam. Biraz sakin. Yəni, təmmim olan adam. Allah'ını üfürməldir. Yəni, təmmim alandan sonra. Allah'ını üfürməyəsə, üfürməyəsə, üfürməyəsə. Bələ, misəl, buramda ilə bir, dəyərək. Sonra üfürüb, yoxsa üfürməyəsəm bələ? Həzi? Yəni, çıbbı, hələ üfürməyə. O da Bukhari ibn-i Khattab ar-ıbantin getirdi ki, və Peygamber sallallahu aleyhi sallamə əsləmə ki, Ömer ibn-i Khattab deyək, mən sünub oldum. Və əsləfəlmədim. ibn-i Yasib Ömer'ə e dədə ki, yanındadır, səhvəldeydik bir dəfə. Sen namaz kılmadın, ama mənsə, o ləfətəmin əyəsinin azı olmamışdır. Və Ambar ibn-i Yasib, şiriləşdi qə Qusula üqləyəsələdir. Yəni, torfağın təmizləyəndirə, amə təmin necə almaq? Biri də ki, torfağın təmizləyəndir. Dəyi ki, qusulda hər yana su dəyək. Bu da gələsə, fırrağı vələ, gundağa. Aydınlə işləyə bilir. Fırrağın gundağa, duru namazını qılır. Ama o qətta durmur namazı. Yanır. Mümkün yoxdur, bir müləyəməkdir. Gələr fərəm dedi ki bize Rasul sağlam bir ay, ki alemizi yere vurmak aydındır ve sonra üfürmey, Allah'ımızı üfürmey, sonra yüz yüze ve yani Allah'ımızı nasıl? Bu basit. Anındır? Biley, yani biley sana. Vakit o grüsü üçüncü navide var, dilseyecan. Vakit dilseyecan öyle yanda iki defa var, bu bir dərsə sözü də səhv qaldı və nə isə salam bi yəni. Ay yoxdur, elə də baylar. Suma da indi də binova bastı. Bu da nə Bu da ha. Yəni kimincə nəsa kurs yoxdur. Ha, hələ bir şey olsun ki, sosial Aydındır, yani üfürmeye gösterir ki yani, esas olduğu tortağa değsin, lazım da o elinde tortağınla sürtesen, üfürmeye ona dalalet edilir. Ki üfürmeyi de ki, o tortağlara götürmek. Aydındır, hamsa çıftak dolar, hamsa üfürmeyi. O hadiste geldiğine göre üfürmeyi daha vahşidir. Aydındır, ne davansın inşallah e, təminin e, bazı ahkamlarından sonra başka meseleler kesin, Bukhara'nın dağımsın.